Kapittel 28 Ved Efraims drankeres opphøyde krone, og den visnende blomst på det svakre prydelse, som er på den fruktbare dalens hode, hos dem som er overmannet av vin. C: Jehova har en som er sterk og kraftfull, som et tordenvær med hagel, en ødeleggende storm, som et tordenvær med mektige flommende vannmasser, skal han sannelig kaste det til jorden med kraft. Med føttene skal Ephraims drankeres opphøyde krone bli trokket ned, og den visnende blomst på det svakkere prydelse som er på den fruktbare dalens hode skal bli som tidligfikenen før sommeren. Når jakttageren ser den, sluker han den mens den enda er i hans hånd. På den dagen skal herstyrkenes Jehova bli som en krone til prydelse og som en vakker krans for dem som er tilbake av folk, og som en rettens ånd for den som sitter til doms og som velde for dem som driver striden bort fra porten. Og også disse. På grunn av vin har de fart vill, og på grunn av rusdrykk har de virret omkring. Prest og profet, de har fart vill på grunn av rusdrykk. De har blitt forvirret som følge av vinen. De har virret omkring som følge av rusdrykken. De har fart vill i det de ser. De har vaklet i sine avgjørelser. For alle bordene er blitt fulle av motbydelig spy, det finnes ikke et rent sted. Hvem vil en undervise i kunnskap, og hvem vil en få til å forstå det som er blitt hørt? Dem som er blitt avvendt fra melken? Dem som er blitt tatt bort fra brystene? For det er befaling på befaling, befaling på befaling. Målesnor på målesnor, målesnor på målesnor. Litt her, litt der. For ved dem som stammer med sine lepper. O ved et annet tungemål skal han tale til dette folket, til dem som han har sagt dette til, «Dette er hvilestedet, gi den trette hvile, og dette er stedet med ro, men som ikke var villige til å høre.» Og for dem skal Jehovas ord sannelig bli, «Befaling på befaling, befaling på befaling, målesnor på målesnor, målesnor på målesnor, litt her, litt der, for at de skal gå av sted.» de visslige skal snuble og falle baklengs og bli knust og gå i snaren og bli fanget. Hør derfor Jehovas ord, dere skrythalser, dere hersker over dette folket som er i Jerusalem. Fordi dere har sagt, vi har sluttet en pakt med døden, og med skjeol har vi fått i stand et syn. Dersom den oversvømmende styrtflommen skulle skylle fram, vil den ikke komme til oss, for vi har gjort en løgn til vår tilflukt og i falskhet har vi skjult oss. Derfor er dette hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg legger en stein som grunnvoll i Sion. En prøvd stein. Det dyrebare hjørnet på en sikker grunnvoll. Ingen som viser tro vil bli grepet av panik Og jeg vil gjøre rett til målesnor, og rettferdighet til nivellerinstrument. Og hagle skal feje bort løgnens tilflukt og skjulestedet skal vannmassene skylde bort, og deres pakt med døden skal visselig bli oppløst, og deres syn med skjeol skal ikke stå fast. Når den oversvømmende styrtflommen skylder fram? da skal dere for den bli et sted som tråkkes ned. Hver gang den skylder frem, skal den føre dere bort, for morgen etter morgen skal den skylde frem, om dagen og om natten og det skal bare bli en årsak til skjelving og få andre til å forstå det som er blitt hørt. For sengen har vist seg å være for kort til å strekke seg i, og det vevde teppet er for smalt når den svøper seg i det. For Jehova skal reise seg liksom ved Perazim fjellet. Han skal bli opprørt liksom på lavsletten nær Gibion, så han kan gjøre sin gjerning. Hans gjerning er undelig, og så han kan utføre sitt verk. Hans verk er usett vanlig. Og vis dere nå ikke som spottere, for at deres bånd ikke skal bli sterke. For en utryddelse, ja, noe som er besluttet, har jeg hørt om fra den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, for hele landet. Lytt dere, men, og hør på min røst. Gi akt og hør på det jeg sier. Er det hele dagen at plogmannen pløyer for å kunne så sedd at han løser opp og harver sin jord? Er det ikke slik, når han har jevnet en soveflate, at han da sprer svartkarve og strør ut spisskarve, og må han ikke så vete, hisse og bygg på det sted som er bestemt, og spelt som sin grense? Og en til retteviser ham i samsvar med det som er rett. Hans egen Gud underviser ham. For det er ikke med et treskeredskap svartkarve blir tresket, og over spisskarve rulles det ikke men men en stav blir gjerne svartkarvet banket ut, og spisskarvet men en stokk. Blir brødkorn vanligvis knust? Nej, En fortsetter aldrig å treske det i det uendelige. Og han må sette valsen på sin vogn i bevegelse, og sine hester, men han kommer ikke til å knuse det. Også dette er kommet fra herstyrkenes Jehova, som har vært underfull råd, som har gjort store ting i form av fruktbare gjerninger.